Dit is net so skyns na 7 uur 1905 Dit is nou Suid-Afrikaanse Tijd Central African Time En juist by die Rechte plek is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA En die webwerf van ons Radio vind jy by www.netradiosa.co.za Ek had herald het net weer www.netradiosa.co.za Ek sal jou andraai om een bykie daar rond te loer, kyk na die radio, die webblad om te sien wie en wat hier die radio nou eindelijk behels, al die verskrildne programme, tye van uitsending en ook die omroepers en alle name is, denk daar is een bykie inlichting ook oor elk een van die omroepers en dan belangrik ook die archief waar jy kan luister na programme wat reeds uitgesaai is jy kan het aflaai of jy kan maar net daarna luister rede daarvoor is die feit dat ons wel wereldwijd uitsaai omdat die golwe van die internet radio word gedra tot aan die uiteind van ons aardbol maar daar is ons nou tydsoonis waarin ons gedeel is so hierdie tyd van die aand wat een gepaste tyd is, denk ek in die aand nadat mense sekerlik nou al klaar geëet het, terwijl ek weet alle mense eet nie sal tyd nie is daar toch mense wat nou in ander lande hulle self bevind, wat buitenkant hierdie tyd so in een val, ver buitenkant, en dan dan makkelijker so kon luister, na een potgooi of een podcast, en dit vind die mens dan in die archief, onder die verskillende maande, maand in gedeel, so die oktobermaand so vind, so daarop klik, krijg jy al die uitsendings, van Oktobermaand, waarna mens dan sal kan luister. Nou, jy is baie welkom oor. Elkeen van jylle wat ingeskakel is, van waar jy ook al mag wees, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai uit Ayrini, uit Pretoria, Suid-Afrika, maar waar jy ook al ingeskakel is, of dit hier in Suid-Afrika, een van ons stede, dorpe, platteland, plaasje, en in die buitenland, jy is baie, baie welkom oor. Dis wonderlijke voorrecht vir my om met enige mens te praat en dan vir al met Godse kinders te kan praat. Dis net een verskrikkelijke groot voorrecht. Om te weet dat die mens daar die voorrecht het om ons Himmelse Vader, God die enig Vader, Seen en Heilige Gees, om sy namens om hier op die aarde te verkondig. Dit is uit die aard van die saak een verskrikkelike groot verantwoordelikheid maar dit is ook een voorrecht een groot, groot, groot voorrecht. So dit is altyd my voorrecht om met jou te gesels en ek hoop jy is rustig waar jy is hoop jy kan ontspan Want die Heere sê waar daar twee of drie in sy naam en mekaar is en in ons midde en het gaan nou nie hier oor afstand nie. Tijdruimtelikheid beteken eindelijk in Godse oor naks nie. Dit gaan oor jou en dit gaan oor my. Hy is oor ons geïnteresseerd en nie oor die ruimte waar ek en jy self wil vind of die tijdsone nie waarom is elke mens absoluut kostbaar, die kostbare siel van die mens, die mens is siel wat nooit sterf nie. En daarom is hy geïnteresseerd in die herstel van een mens is siel, in so mate dat ons om kan aanbid. Daarom die themaliekie roep ons hier tot aanbidding, om God te aanbidding en om te verstaan en te begryp waar oor dit nou eindelijk gaan nou om het ons universeel uitsaai wereldwijd groet ek gewoonlik hier in een paar verskillende talen, begin gewoonlik maar oudergewoontes, man het een gewoontes, jy weet as die mense gewoontes en leer jy om baie moeilik af in die Russische taal sê ons vir een persoon strafutja dit is net om net, maar net om te groet, om hallo te sê, en privjet, en in die Arabische taal, salam alikum, of merggebaan, of alaan wa salaan. En in die Duitse taal, goedenavend, Hebreus, shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, goeie naan, Engels Good evening En ek hoop rechtig dat jy gegroet voel en welkom voel en rustig sit en kan luister en ontspan dat sal my so voorrecht wees as ek weet jy is nou heel te mal totaal en al ontspanne Die thema wat oorkoepelend in hierdie gesprekke van my is, gaan oor die brood van die Heer Jezus. Maar vanavond wil ek my onderafdeling namelijk, wat ek genoem het, He's Master's Voice. To ek een kind was, was die manier van plate speel, om een plate speel, Jy weet nou my, een wat op een plaat uitgesnui is, wat ons daar die dag 78s genoem het. Daarop, sommige van hierdie plaat was daar so'n prankie van His Master's Voice. Die uitgevers, zeker die mense wat die muziek dan nou vervaardig het. En dan was het een prankie van een luidspreker en dan een hond wat daar so by die huids, luidspreker sit. Nou, denk ek, baie jare, jare terug, mense, nou moet je onthou. Dit is, ja, mense, dit was omtrend toe ek so 5, 6 jaar oud was. Toen is ek so een speler gehad wat die so opwin het wat by die naalde wat so 'n kop, leeskop, wat jy nou op die plaat gesit het, en dan speel hy nou, en as hy beginstadiger aan draai, nou wie hierdie slingerkie, dat hy weer kan sy, sy spoed kry. So, dit is baie jare gelede, nie, baie jare gelede. Nou, ek onthou nog daar die prankie van His Master's Voice, Het beteken die hond sitte luister na sy, sy baas stem. As hy, sy baas stem hoor, dan sy oor gespits En dis wat ek graag wil wees. Ek wil graag his masters voice wees, of my masters voice. En dit beteken dan, God drie enig vader, zoon en heilige gees, die God van Abraham, Isaac en Jacob wil graag sy stem wees. Ek wil nie iets anders sê as wat hy sê nie. En ek wil he, jy moet luister wat er vertrouwe God in sy woord het ten aanzien van sy skape. Ek en jy is ons Godse skape. En ons luister na sy stem. Ons wil graag sy stem hoor, want sy stem is vir ons die lewe. As hy praat, dan is daar een beroering binnen in ons. Een resonantie, een resonantie van herstel, van herskip, is wat God voordierend bezig is om te doen. Hy skip en herskip. Want as hy, as hy terug gaan in genus, as hy sien, na het God geskip het, was alles goed, na die tijd alles slegge word. Maar God kan met daar die selfde woord van om nog alles weer terug herskip, restaureer. En daarom gaan ek eerst begin met die skrifgedeelte uit Johannes hoofdstuk 10. En net som dit so doorlees, en miskien dalk waar dit nodig is kommentaar lever, Die opskrif in die ou-Afrikaanse vertaling is die gelijkenis van die goeie herder. Nou by vers 1 staan, Voor waar, voor waar, ek sê vir julle, Wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ander kant af in tlim. Hy is een dief en een roover. Maar hy wat dief, By die deur ingaan, is die herder van die skape. Voor hom maak die deurwachter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgeleid, loop hy voor hulle uit. En die skape volg om, omdat hulle sy stem ken Hulle sal een vreemde nooit volg nie Maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemde nie ken nie Jy sien dit vibreer nie as nie een resonantie binne in nie. Weet het, het is soos vals note, ek weet nou, ek kan nou nie eindelijk juist praat van vals nou nie, want ek kan rechtig nie mooi mooi syng en op die note hou nie. En ek het al vir julle, denk ek, vertel, ek is sêker ek het, want ek vertel het gewoon ook vir die studenten ook, dat ek in een koor moes syng by die universiteit, as gevolg van die feit die jy nou theologische student is, moes my jy nou maar die koor syng, maar die persoon wat ons afgerig het, het so n bekommerde uitdrukking op haar gezicht gehad, dat sy so tussen die rijen doorgeloop het, en kom staan toe sy by my, en sy sat haar hand so vertroestend op my skouwer, en sy sê vir my, meneer, as ons nou verder syng, moet jy net maak asof jy sang, moet nie sang nie hoor. <laughs> so iemand wat nou ‘n stem het, en wat een oor het, vir iemand sy stem, hulle sal onmiddellik tel hulle maar die goed op. Nou net so werd het, met Godse woord. As dit nie Godse woord is, wat iemand sê nie, en wat hy spreek nie, dan tel een mens dit, Onmiddellik op, jy weet nie altyd waar Om jou vinger te leen nie Maar jy voel my net doodgewoon onrustig En dit is die geest van die Heere wat jou help Want hy wil hy ons moet Maar wegvlug Soos hier dit in die vijfde vers staan Hulle sal een vreemde Nooit volg nie Maar van hom wegvlug Omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie Hierdie gelijkenis het Jezus aan hulle vertel Maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gespreek het nie Hy spreek nou met hulle in hierdie gelijkenis met sy disciples En nou verstaan hulle nie wat hy sê nie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 Nou as ek nou jy is, en die versiekie, gedeeltiekie, wat ek nou gelees het, sal gered word, so ek onderstreep as een bemoediging, as een bevestiging, as een versterking van jou geloof, dat daar nie een ander manier is om gered te word nie, as door Jezus Christus nie. Daar is nie een ander manier nie. Jezus is die deur, en niemand anders is die deur nie. Jezus bly die deur tot in alle eeuwigheid. So, enige ander persoon is uitgesluit, sonder dat ek nou name noem, enige ander persoon. Hoe hoogheilig die persoon ook al klink, daar is net een deur, en dit is Jezus. Jezus. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgang en weiding vind. Dit nou waar die herder kom, die herder vat jou in en uit en jy stap achterom in en hy geef jou dit wat hy wil hee wat jy moet eet. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes Ek het gekom Dat dit een leven in oorvloed kan hee U so luister weer die dief kom net om te steel En te slag en te verwoes Wanneer wie van julle Kan so'n wolf en jakkel story onthou van die boer wat so'n skaap kraal gehad het en die wolf en die jakkels wat toe nou daar in is en wat nou die skape begin vreet het. Sal jy dit onthou? Keseker jy onthou daar die wolf en jakkels doorheb. Nou dit sal jy om ons nou onmiddellik hier aan herinner. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Eet net god Godse skape op Al wat hulle doen Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hee Nie verarm nie God wil hee ek en jy moet Lewe En oorvloed van die lewe Dit gaan oor die lewe Dit gaan oor dit wat Jezus met die vrou van Samaria opgeneem het ook en vaak gesê het, vrouw as jy van die water drink dan gaan jy weer daar skry maar as jy drink van die water wat ek jou sal gea word het het voor fontein binnen in jou wat ontspring tot in die eeuwige lewe oorvloedig kom dit en borrel dit jy kan maar net eindelijk maar net praat en alles wat uitkomt is dan die woord, indien jy die woord nou geëet het, want dis wat dan nou na voor is, hou sê Jezus, ek is die goeie herder, die goeie herder, lees sy leven af, vir die skape, hy sterf vir jou, jy is meer belangrijk vir hom, as wat hy self is, hy lees dan sy leven af, vir sy skape, die Heer dan gesê, dat is geen groter liefde, as dat iemand sy leven afleef en sy vriende nie. Dis geen groter liefde nie, so wat er groter liefde sal daar nou wees. God is liefde, en hy het sy leven afgeleef. Maar die Heerling, en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf, kom, en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. Siet, hy sta nie by die skape nie, hy is nie daar vir die skape nie, hy sta om die skape sy leven te verdedig nie, hy hardloop weg, en daar is die skape die prooi, en die heerling vlug, omdat hy een heerling is, en niks vir die skape omgee nie. Sien, dis wat die centrale eigenskap by ons moet wees om, om te gee. En ek wil vir jou vanaan sê, jy, my moeite, my sissy, jy wat luister, ek sê omveek, ek sê rechtig vir jou om. En ek weet, binne aan jou is daar een gees, een inner man, een innerlijke mens, wat honger en dors na die onvervalste melk van die woord. En is wat ek graag vir jou wil gee, en vir jou aanbied, na die beste van my vermoe. Ek is die goeie herder. nou moet die mooi luister Hier is een verskrikkelike belangrike tekst, nie dat die ander tekst in die ook is nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word dier my eie geken. God ken vir jou en jy sal God sy stem herken. is net so, dit is net een feit. So ek sê, mens weet nie altyd precies wanneer jy na iemand luister en iets is verkeerd as gevolg miskien van een gebrekende erva ervaring of kennis of wat, maar jy sal minstens weet dat ek maar hier liever die grate moet uitspoeg en maar net vis eet. Net soos die vader my ken. Ken ek ook die vader. En ek le my leven af vir die skape. Jezus het sy leven afgele vir jou en vir my. En hy le dit steeds af. Moet kyk hier wat hier staan. Ek le my lewe af vir die skape Hier die saniekie staan Geskryf in die Griekse taal As ek dit in Engels dalk die tyd Aspek kan verduidelik In the continuous presence Present continuous Dit wil sê dit hou nie op nie Jezus is nou bezig om sy lewe vir jou af te leg en vir my. Hy staan en hy aan die rechterhand van God die Vader en daar verdedige jou met sy lewe. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie vertroostend vir jou nie? Om dit weet nie? As jy hand gaan slaap, sê vir hom baie dankie net voor jy dan nou gaan slaap, dat hy vir jou intree, jyldag en aldag, 24, 7, tree hy in, by die vader vir jou en vir my, omdat ek en jy sy skape is, en hy is baie lief vir ons, hy gee om vir ons, baie om. Dan is hier een vers, wat ek nie nou aan aandag gaan, gen sal om lees vir jou, maar dit gaan ons hier op een route neem, wat ons wegneem van hierdie centrale thema, wat ek nie wil doen nie, maar ek gaan dit toch nogthans lees, dit behoud jy dit dalk in jou achterkop. Ek het nog anders kape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem, luister en dit sal wees een kudde een herder goed ek gaan nou nie hierop in nie, so ek sê dit gaan my nou hier wegneem van hierdie centrale gedachte, hier is masters voice alhoewel hierdie is verskrikkelike belangrike tekst en nou verskrikkelik het is die woord interessante teks met die maar kan onderstreep, as jy by my ook gehighlight in so uh, mooi kleur. Vers 17, daarom het die vader my lief, omdat ek my leven afle om dit weer te neem. Ek wil hy moet mooi kyk na hierdie vers. En kyk of jy dit nie kan onthou nie en het kan memoriseer op een manier. Jezus sê daarom bedoelende vir hierdie rede, het die Vader my lief. Omdat ek my leven afle, mens as ek en jy ons lewe vir mekaar afle, kry God ons net al hoe meer lief, want ons blyk al hoe meer soos hy. Hy sien die spesifieke egenskap van homself dan in jou gereflikteer. Hoe meer ek en jy ons lewe aflewe vir die skape, hoe meer ons omgewe Godse mense, hoe meer ons die woord uitdraag, so kom hy praat van hoe lieflik is hulle voete mense God is lief vir jou en hy gee om vir jou en sy liefde neem net toe in die mate dat ek en jy lief is vir sy skapen en vir hulle omgee Jezus sê niemand neem dit van my af nie dit wil sê sy leven maar ek leed dit uit myself af maar jy moet hier in iets sien van die karakter eigenskap van Godse mense is dat niemand ons forceer nie ons doen dit omdat dit ons natuur is, dit kom vanuit ons hart, alles wat ons doen, alles jy moet dit onthou, al verstaan jy dit nie jy sal dit nog verstaan alles wat jy doen, dit mag jy saak wat jy doen nie al knip jy net jou oog. Sommige van jou oog is reflex, maar dat sommige van hulle wat nie reflex is nie, omdat jy sê nou maar vir iemand knip oog. Dan sê het moest nou nie reflex nie, dan was moest nou intensie. Om dit te doen. Dit kom met jou hart uit. Dit, dit weerspeel iets van jou karakter, van dit wat diep binnen in jou hart leeg. So alles, mense, alles, kom uit jou hart uit. Dis ook God so geïnteresseerd is in die hart van die mens. Dat ek en jy uiteindelik daar die herstelde gouwe hart sal hee. So alles wat ons doen goud sal wees. Want onthou, jy sal onthou hoe Paulus verduidelik in Korintheus die oordeel eendag, ons het een fondatie en die fondatie is Jezus my oppas hoe jy bou en jy bou hierop moet goud, jylle eerste ding, goud, salver, salver is nie so kostbaar soos goud nie, en dan kostbare stenen wat ook nie weer nie so kostbaar is nie. God wil ek en jy moet net met goud bou. Dis die beste. En dan moet ek en jy een gouwe hart hee, want alles wat ons doen kom uit die hart elke liewe dingeke. Dit kan verbloem wees, jy kan een klomdinge doen, wat like as of dit recht is, omdat die bybel pra daarvan, as wewe wat vir die mens recht like, uiteinde daarvan is die wewe van die dood, die duivel kom soos die engel van die licht, nee? engel van die licht. As goed wat recht like, as dinge wat mense doen wat recht kan lyk. Maar by God, daar die manier hoe ek en jy die goed kan wegsteek nie. Hy kyk dorst dier ons, daar niks verborgen vir sy oog nie, hy weet precies wat daar binnenkant aangaan. Hier die gebod, het ek van my vader ontvang. Mensen, hoe kom sal Jezus nou ander gebod ontvang as wat God vir ons gegeet en wat Jezus moes opgesom het om vir mense te sê, die hele gebod van God bestaan uit, net uit die twee elemente. Jy moet die jyre jou God lief heen met jou jylle hart, jou jylle siel, jou jylle verstand, met al jou kracht. En die tweede dag gelijk is, jy moet jou naaste lief heen soos jy self want dit die praktische sy, die ene is die filosofische sy en die andere is die praktische sy, so wat Paulus, nie Paulus nie, Jacobus vir ons verduidelik in sy brief, wat geloof sonder die werke beteken niks nie, kan jy nie red nie. Geloof wat jy belei of liefde wat jy belei, is een ding, maar dit wat jy doen is een ander ding en die twee behoort eindelijk een te wees, soos een mundstuk, wat die kop en die stert kant het, wie, jy kan nie vir, vir mekaar sky nie, maar jy kan het ondersky, jy kan sien, die ene is die kop en die ander is die stert, maar is een ding, net soos dit met geloof en werke, en met gelief met liefde, en dit wat jy dan, uitleef, maar goed, dit neem ons nou, na Romeine toe, Romeine, Romeine, Omdou nou die centrale thema waarvan ons nou net gelees het, het gegaan oor die skape, luister na my stem. Hulle sal die stem van een vreemde nooit valg nie hulle vlug weg van daar die stem. Want hulle kan nie dit eie nie, dit vibreer nie die binnenkant nie. Daar is nie hier die vibrasie en resonantie so dat jy Amen kan sê en jy moet altyd luister. Jy moet nie somme net achter alle mense aan amen, amen, amen, as iemand in een kerkgebouw plek waar die woord verkondig word en mense sê amen, jy somme net achter, net as een soort van een ego Nee, mense moet eerlijk wees met jouself en dit beoordeel wat daar gesê word. Ek staan soms, dan syng ek in die kerk nou nou nou, ek praat nie van ek sta nou alleen en syng die deel van die gemeente wat nou syng nou kyk ek nou na die woorde en dan soms besef ek ek kan nou nie daar die, daar die woorde wat nou daar staan kan ek nie syng nie, want ek kan het nie met oortuiging syng nie want ek stem nie daarmee saam nie en ek weet nie of jy ook dit doen nie en of jy al so gevoel het dat jy lees iets daar wat daar staan wat gesing moet word en jy kan nie rarig daarmee saam stem nie. Dan syng ek het nie. Ek syng het nie dood gewoon nie. Dan maak ek nou soos die dame daar by die koor vir my geset om te maak of ek syng. Dan maak ek maar of ek syng. Maar dan syng ek dit nie want ek kan dit nie dan met oortuigingsang nie. Goed, ek luister en lees nou vir ons Roemeine, hoofstuk 10. En ek gaan lees hier vanaf vers 11 in Roemeine hoofstuk 10. Vanaf vers 11. Nou, net voor ek het lees, net om vir jy die breek te gee, en my stem ook net die oomblikse ris gee, luister ons hier na die uitvoering van Phil Driskel, A Mighty Fortress Is Our God, A Mighty Fortress Is Our God. Jy is ingeskakeld by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Airene Pretoria in Suid-Afrika en ek wil somme net vannig hier name van ons mensies wat hier luister in die tetskamer, sy name net hier van boven sê, daar staan Rosa en Lorein en Linda en Henny en Tania, uh, baie welkom en die van jylle wat ook luister wie sy naam ek nie nou daar gesê het nie, Ek sien dat Linda het gesê, sy het sein verloor. Jammer, daar oor is Linda ook op het gekryf weer die sein terug. En ons vertrouw die heren daarvoor dat die sein weer dan sal herstel word. En ons lees verder vir jou in de Romein, omdat het gaan hier oor die luister naar die stem van God, en sy skaper luister naar sy stem. <coughs> en ek lees van vanaf verse 11 in Romeine hoofdstuk 10, want die skrif sê, Godse woord sê, Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Weet nie daar aan vasthou nie? is iets om aan vasthou, weet jy alles wat die mens in Godse woord jou eie gemaakt het, is soos trappiekies wat jy getlim het. En jy staan daar op. As jy in die naam van die Heere glo, volgens hierdie vers. Elkeen wat in hom geloof, sal nie beskaamd word nie, jy sal nie beskaamd word nie. Die Heere gaan vir jou werkelijk waar, en daar die dag nie beskaamd laat staan nie. Want hy het gesê, hy skaam hom vir mense wat hulle vir hom skaam. So as ek en jy hom aangeneem het en hom geloof, sal ons nie beskaamd staan nee want daar is geen onderscheid tussen die Jood en die Griek nie die selle Heere toch is die Heere van amal en is rijk oor amal wat om aanroep want elk ene die naam van die Heere aanroep sal gered word, wil jy nie, nie dit ook sommer as een trappiekie as jy die naam van die Heere anroep sal jy gered word hou net aan, moet nooit oppe om die naam van die Heere aan te roep nie. In jou gebed, in jou lewe in jou dagelikse wandel, wees bewus van God en vraag ons vir sy raad, roep sy naam aan, elke besluit dit jy moet neem, sê vir die Heere, ek kan toch nou nie die besluit te neem, sonder jy nie, roep die naam van die Heere aan. Nou vraag Paulus hier die vraag, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie jy nie gegloe het nie, mense gaan nie die Heere sy naam aanroep as hulle nie on hom glo nie, mense, daans moes nou derduisende, derduisende, derduisende, miljoene mense op die aarde, wat aan ander godsdienstige groepe behoort, En wat mos nou nie die naam van God drie enig gaan anroep nie? Hulle doen dit nie doodgewoon nie. Nou hoe kan hulle dan gered word? Dit is wat Paulus hier vraag. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie gegloe het nie? En hoe kan hulle in hom gloe van wie hulle nie gehoor het nie? En dit is wat ek nou vanavond baie, baie klem wil opleve want ek wil hierop ingaan in baie diepte in die hoor, hier masters voice, wat doen hier die voice, wat doen Godse stem, wat doen dit werkelijk aan een mens, dit is verskrikkelijk belangrijk om dit te weet, jy moet dit vast maak, jy moet daar aan vast hou met alles in jou, Hoe kan hulle in hom gloe van wie hulle nie gehoor het nie? Hoor. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Jy luister nou na die gepredikte woord van God. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Onthou nou, hier le baie subtiele ondertone, wanneer Paulus dit sê, om daar nou wat Jezus gesê het, my skapel luister na my stem, wanneer hulle vreemde skrim hoore, hartlep hulle weg, wanneer dit resoneer nie, hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek, hy sê, hoe kan een mens preek, as jy nie gestuur word nie, as God jou nie gestuur het nie, as dit sommer jy is wat jy stuur, wat jy aangestel het, en self stuur, dan is jy ons nou nie, teur God gestuur nie, en mense gaan dan, ons nie daarna luister nie, en gaan het optel, en hoe kan hulle preek as hulle nie gesteer word nie soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, die goeie woord van God. Mensen onthou nou, daar was een boom, in die middel van die tuin van Eden, wat langs die boom van die lewe gestaan het, dis die boom van die kennis van goed en kwaad, dis gemeng dit is soos a gif pilliekie met a suikerlaagie om smaak lekker hy kan dat smaak vir jou soos a smartie ek kan onthoud toe ek nog baie baie jong was, en na die incident is baie vaag by my, maar kan het onthou, dat ek ergens gekryp het. En ek het op een van een van die palliekies wat iemand verloor het daar, wat iemand op die vloer laat val het, het ek daar nie handig gekry. En die ding het vir my nou gelijk so smarties. Weet, smarties is lekkers wat baie baie jare al op die mark is. En ek het aan die ding begin suig, en vaderland gelukkig, toe ek daar die verskrikkelijke bitter gedeelte begin poeroe, want dit is ook om my die suikerlaagheid, die my ding so bitter is, en gelukkig, want ek weet nie wat soort pil dit nou was nie, toen ek was klein, ek het rondgekryp daar op die vloer, maar gelukkig dat ek dit uitgespoeg het, want het het slecht gesmaak, nou net so is dit mense, met Godse woord, al kom hy moet een suikerlaagie, ek het dit al fysisk gesien, hoe mense dokumente uitdeelt, op die straat, en jy weet mys, daar is groepen mense, waarvan ek nie die genaam gaan noem nie, wat by die straat staan, en het is zulke dokumente, wat hulle uitdeel van hulle genootskap. En as jy dit begin lees, dan lyk alles reg en mooi en wonderlik. Maar dis tipies van dit wat die Here sê, daar's weë wat reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die weë van die dood. Paulus sê in vers 17: Die geloof is dus uit die gehoor. Jy moet dit Jy moet dit onderstreep asseblief. Jy moet op een of ander manier dit vir jou highlight. Daar die 17 e vers. Geloof, jy word gered deur geloof. Dis nie iets anders wat jou kan wat jou kan red nie, hoor. Dis geloof. Jy word gered deur jou geloof, sê die skrif, en dis nie uit jou jy, uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Nou, waar kom die geloof vandaan? Die geloof is dus uit die gehoor. God het hier die mechanisme self ontwerp, want hy het ons oore gemaakt en hy het ons stem gemaakt. Hy het ons ons stembande gemaakt en hy het ons oore gemaakt dat een mens kan hoor Je hondou moest daar recht in die middel, in die begin, die tuin van Eden, Adam en Eva. God moest vir hulle onmiddellik, want hy het hulle nie as kinderkies gemaakt nie, nie. was nie klein babiekies, hylle sy geboren is gemaakt. is volwassen is. En as volwassen is, het hulle sommer met die taal in hulle brein gemaakt. Hulle kom en het praat. En mense, God kan dit tot vandag toe doen, en hy doen dit in een geval, hy het gedoen by die toring van Babel ook, waar hy die verwarring gebring het, hy het vir mense oomblikkelijk in verskillende talen gegee, so dat hulle mekaar nie kon verstaan nie, en toe uit mekaar het beweeg het. Dit is interessante en belangrike informatie, wat ek nou vir jou gee. God kan dit vir jou net so in oomlikse tijd gee, soos wat hy dit vir Adam en vir ewig gegee, maar nou onthou. Hulle kon mekaar dus verstaan deur praat en hulle kon God hoor praat en hulle kon die duiwel hoor praat. Die klank van dit wat hy gesê het, het hulle verstaan. Die geloof is dus uit die gehoor. So ons ore. Ons ore Hoor En die gehoor Is deur die woord Van God Dit help nie, jy luister na iets anders nie Mense, daar is baie mooi Liekies waarna een mens kan luister Maar die liekies gaan jou nie red nie Dit is Godse woord Wat jou red En dit woord gepreek nie gesang nie <laughs> Ek het niks daarteen, ek luister self ook na, na liedjies wat gesing word, maar dit kan nie jou geloof laat ontwikkel nie, net is net nie, nie moontlik nie, Godse orde werk nie so nie, hier staande dan, jy kan ons nou nie die teks in die bybel uithaal nie, vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, ook iemand sê, ja nou maar goed, dit beteken ons nou nie dat sang uitgesluit is nie, en die gehoor is dier die woord van God, dit moet Godse woord wees, as dit dan gesang word, dan moet jy die beruiming doen van die skrif, dit is om die vroege kerk, die vroegste kerk het net psalms gesang, die psalms is beruim en dit is gesang, daarna sal ons nog gaan kyk, ons sal nog gaan kyk, kom dit nou so is, en god Godse woord self in die oud-testament, die Hebreeuwse taal, soos wat het aangeteken is, is, met musieknote geskryf. Weet nie of jy dit weet nie, sal dit op bestaar een bykie vir jou verduidelik, die oorspronkelike Hebreeuwse tekst het musieknote in, want die Bijbel word nie doodgewoon net gelees nie, mag maar getjaand, leer en ons wil daarin, en ek is seker daar is van u wat, baie meer daarin geïnteresseerd is, om te wil weet, nou waarom sou dit nou so wees, hoekom is daar hier die muzieknoote, en hier die kanteleering, en wat het dit nou te make, met ons oore, en hoe werkt dit in ons oore, en jy sal dit nog baie, baie, baie interessant vind, is ek, oortuig van, want dan moet ek jou begin neem en dit gaan net uit die vers uitkom ons gaan op hierdie vers inzoom die geloof is uit die gehoor en die gehoor is door die woord van God ons gaan kyk na kante leer van Godse woord en wat dit nou eindelijk beteken, wat zou so die verskil wees, tussen om dit net te lees, of dan te preek, en die kante lering daarvan, ek het gaan sit op stadium, en dis maar die heren wat my gevat het, want ek was op soek na iemand, en het my gestuurna gebouwd, die sit in Jeshiva, wat een Torah school is, waar studenten sit, en in een leer, en daar word geleer om die, die bybel te chant. So daar ek so my blootgestel, heer. die Heere maak vir jou al die dere op wat jy moet opehe en wat jy moet hoor. Hy wil he, jy moet die goed weet en die goed wat jy moet weet sal hy vir jou laat weet. Jy sal dit hoor. Ek kan jou eerder daarmee bezig hou, oor die God het met my gedoen het. So, ek gaan dus in die toekomst met jou praat oor hierdie versie en die kante lering daarvan. En wat dit beteken, wat wat is dit, hoekom is dit nou vir ons belangrijk as mense om dit te weet, ons moet dit weet, jy moet dit verstaan, ons moet dit weet, so ons kan sien hoekom God dit ge gebruik het en beplan het voor die grondlegging van die wereld, hoe hy mense gaan red, hoe hy ons gaan herstel, hoe hy die restauratie werk doen, soos wat hy nou bezig is om restauratie te doen en jou, omdat jy luister, omdat jy die tyd uitkoop, En jy luister, dat jy gaan nog dieper ingelei word in hierdie wonderlijke wereld van Godse woord, wat skip en herskip en daarmee groet ek jou hiervan uit Airene, Suid-Afrika. En sien ek jou weer, Devee, dan oorre. TV Mare hierdie sal die tyd en mag jy wonderlijke nachtris ervaar, Godse vrede met jousel wees en dan sê ek vir jou, Shalom